Hármas könyvelés. Irodalmi podcast péntekente. Szervusztok, kedves hallgatók! Hármas könyvelés 72. számú védőháló nélkül adását halljátok, mert ezt élőben is rögzítjük az internet hullámaim, meg sugározzuk, hogy ilyenek. Tehát, amit eddig kivágtunk, most már sem lehet Remélem, valami monakói cirkuszfesztiválról szerzett zenét bevág alá Ú, uh, egyébként már meg lehet azt is csinálni, de még nem. De jó Isten, egyébként egy képeket hozzá. Tegnap volt a Heti ornak is az élő és aztán ott volt ilyen botrány dolog is, amit kivágtam belőle, és azt csak az élőben hallgatók hallhatták. Uh, jó Isten, akkor ne, nem mondd, ne mondd elég hogy mi volt az. Okay. Csináljunk botrányt, és akkor biztos, hogy uh, kimaradnak azok a hallgatók, akik nem hallgatnak élőben minket, így szoktatjuk időket. Mit, mit csináljak? Hú, nem tudom hangalapon mi az igazán botrányos Gabi, de majd kitalálunk valamit. Oké. Okay. Jó van, gyorsan hát akkor addig, a téma. Olyan is van. Na, na, kezdjük azzal, tényleg az jó téma botrányos. Jó, Ádám. Uh, mert hogy én nekem jött szembe. Jó. Akkor elmondom, hogy született egy botrány a magyar irodalomban, ami a magyar szerzőket leplezi le. Itt kapaszkodja már mindenki az asztalba. Börcsök Mária szakadozó Mitaszok című könyve, ami elmondja, hogy jó, Attila a saját balfassága miatt nem jutott nőhöz, hogy Vajda János szifilízes volt, meg egy csomó olyan dolgot, amit mindenki tudott egyébként, és ezt ilyen már-már blikkes szintű inszájderkedéssel ja, Kimondtad a azt a, a blikket, szerint. én is azzal akartam így. A négy rejönni. betű szó, Istenem! Szóval Sőtöt. tényleg, tényleg Sőtöt. ilyen pulvár szintre majdnem azt mondtam, hogy emeli a témát. És az az érdekes, hogy tök jó ilyen gondolati játék, hogy mi lenne, ha most élő celebb lenne József Attila, mert akkor valószínű ilyesmit olvasnánk róla, tehát ez egy érdekes játék, de én azon kezdtem gondolkodni, hogy mi általában azon kilódunk, nem itt a beszélgetésekből, hogy bár kevesebbet tudnánk ezekről az írókról, akiket mm. úgy szeretünk. Nem tudják, a azok jók. <gül> be. Jó. Illetve amikor lehet érte szeretni az írót, szerethető hibákkal azokkal okés. Csak Igen, ne de... tudjunk meg róla csúnyát. Igen, hogy ott a jó példa. Ugye, utak itt egyszerűen imádok, de egyre több olyan információ csapódik le így róla, hogy, hogy egy elviselhetetlen ember volt tényleg. És akkor tényleg az ember próbálja, hogy, hogy ez ne rontsa el a, a, a könyveinek a befogadásának az élményét, de azért mégis egy picit más szemmel nézi, nem? Ó, előtt eszembe volt a múlt heti SF Mag hírválogatásban egy nagyon jó link hogy hogyan fogadták be egy darabig az amerikai science fiction írók, nem mondom, közösségébe lemet, majd amikor csúnyákat mondott az amerikai irodalomra, hogy a rúgdosták ki onnan. Aha. Tamás közben itt uh, Twitteren kommentel, hogy jó lenne egy chatroom hozzá. Készülőben van, meg tegnapi tesztüzemben működött is, de most még nem, nem lehet ráereszteni az embereket, de lesz. Majd csak átkezd kinezni, hogy ilyen könyves legyen, és ne meteoros. megoldjuk. Szépen összerakjuk a gazdálkodj okosan házikót. Ó, csőbútor, mindig szerettem volna. Uh -huh. Egyébként ezzel a Börcsök Máriával, hogy visszakanyarodjuk, nem csak az a gond, hogy mérhetetlen és uh, uh, forgat meg, hanem ahogy belecsempészte, legalábbis, mert a könyvet nem olvastam, de a, a cikk az uh, dőséggel merített különböző idézeteket. A, aki saját személyes véleményét, pedig Józsa Fatira nem csak azt emeltek, hogy mennyire bal, balfék volt, hanem, hogy ő bőrcsök már, hogy a személy szerint egyáltalán nem találta képű fickónak Aha. és vonzónak. Ne hogy... kérdezd, hogy én milyennek megtalálom Máriát. Igen, igen. Hát, hát... Hmm, hát azért ez az képű gyerek volt, nem? Nem. Hát azért nem. ott van bennetem egy gyilkos. Mi azt megengedhetjük magunknak, de, de erről könyvet írni, szóval ez, ez kicsit, kicsit gyenge. Tehát az ilyen kis kávéházi okoskodás. Vagy inkább a fodrásznál, a, körül, a manikűrösnál. akkor hasznos. Hát, illetve valószínűleg mindegyik 200 példányban kiadott magyar verses között szerző örülne, hogyha jó alaposan lelepeznék. Aha, uh, hát fene tudja. Mert ugye itt van ez a nyári Krisztián féle dolog, ahol meg én szintén éreztem, és szerintem sokan van, akit erősebben is negatívkodott, vagy eh, problémázott rajta. Én szeretem, de érzem azt a problémát, hogy tehát... Néha olyan aggályos az egész. Tehát, hogy így ennyire belemenni a dolgokba. Persze nagyon szép, nagyon emberközeli és érdekes történetek ezek, és elépnek az irodalomkönyvek lapjairól ezek a szerzők, és a versmondó lány. De... Szóval ez igényesen is lehet csinálni. És utána persze el kell dönteni azt, hogy akkor amiatt háborúban vannak emberek, akik csak a magánéletét ismerjük, és még őket nevezzük celebeknek. És vannak -e olyan... Márvány mármány szobraink, akinek meg ez nem érdekel. Aha. Hát aztán nem is tudom, nemrég olvastam egy jó cikket erről, hogy hogy alakult át, hogy ki a Celep. ugye annól no mondjuk így Hemingway volt tipikusan egy ilyen figura, aki folyton benne volt az újságokban, meg a kapcsolatai témák voltak, meg minden. Aztán ez a fajta szerep inkább átment a, a film szereplőkre, vagy a színészekre, mondjuk így a, a talán így 50-es évektől, 60-as évektől és aztán meg egyre inkább a zenészek, ugye, meg a, az énekesek, akik így a celebb e, szerepkört eljátszották. Hop megjelent a visszhang is élőben. Ó, csak egy patanás volt naposág. És most, most arra sikerült a kultúrának oda eljutni, hogy most már a celebb az önmagába a celeban hogy egyéb valamiféle képessége lenne, és ezekben a valóságsókban meg újságokban jelenik, meg is attól a nem azért, mert valamit kreált. Attól egy szerep, dolgok, légem, hogy celeb. igen. Jobb volt, igen. Mm. Egy dolgot tudnék közbe szúrni azért, amit a japánok találtak fel a világnak, a virtuális sztárokat. <gül> igen, igen, az a next step. Az az a, a abszolút legalja. <gül> Vagy a legteteje. És ma fellép ableton. Igen, de talán ezek annyira nem tresek, mint, mint egy igazi magyar celeb aki teljesen aki, aki kiszámíthatatlanul tud rettenetes lenni. De legalább él. Érted? Egyfaj velünk. Igen, hogyha ránézve a szájakra, meg minden, akkor ebben biztos, hogy ezt mondja. Nem húzott, vagy nem, hogy kicsi, de kihúzott, működik tovább. Oké, okay. nagy akkor kapcsoljunk egy tényleg cuki dologra. Igen, igen, itt a karácsony, és, vagyis hát még nincs itt, de már elő, az az előző, megelőző szakasz a karácsonyi időszak, de én ilyenkor mindenütt. Könyv, könyvreklámokat látok, könyvhirdetéseket. Ennek nyilván két oka van. Az egyik, hogy erre szűrök a másik, viszont sokkal erősebb az, hogy erre szűrnek a könyvreklámok. Tehát, hogy jönnek neki az utolsó nagy hajrában, és meg fogják megalapozni az egész éves gazdasági adatokat. De ami nagyon-nagyon cuki volt, és én be is csatlakoztam, ez a Rukkol a Karácsony mozgalom. Nem, vannak kérdéseim vele kapcsolatban, de majd kiderül, de így is ezekkel a kérdésekkel is elbájolt. Bedobod a nevedet egy nagy kalabba, azzal, hogy elfogadod, hogy jelentkezel erre a karácsonyi happeningre, és aztán valaki kihúz téged, amikor lezárul a, a, a nevek regisztrációja, és az az illető küld neked egy könyvet. Te pedig ugyanúgy kapsz egy nevet, és neki küldesz egy könyvet. A, a, bennem egyetlen kérdés merült fel, hogy menj, milyen módon, tehát hogy milyen Alapon választom ki a könyvetet nézzem meg, hogy mikre vágyik mostanában, vagy -e teljesen szabad. De igazából én bármilyen könyvnek örülnék, bár az, ez, ez igazából, ahogy kimondtam, mert... Van egy mert... lista, de legtöbbnek azt lehet mondani, nem? Te pedig keresel egy jó kis könyvet zoknikról, vagy pulóverekről. <gül> Igen, tényleg. Ez olyan, a osztályba kellett, nem a iskolában egymásnak karácsonyi ajándékot venni. Csak őket ismertük valamennyire. I igen, éppen ezért, ugye ott van egy Facebook profil, tehát az, hogy te mennyire tudsz beletrofálni a másik ö, ízlésébe, azt ö, az rajtad múlik, mond, tehát azért valamilyen listát mégiscsak kitesz mindenki magáról, illetve azt is lehetett, hogy milyen típusú könyveket ö, happolt már, milyenektől szabadul meg, tehát tényleg nagyon csúnya dolog lenne olyan könyvet küldeni neki, ami ott van előrukkolva, hogy vigye már el tőle valaki, Meglátjuk, én kíváncsian várom. Jó, tényleg jó pofad dolognak hangzik, mert tényleg így adni jó, és akkor tényleg kikutatni, hogy mi lehet a másiknak az ízlése, direkt izgalmas, nem? Igen. Hát tovább a továbbá a cyber Starkolás nem egy bünté, hanem egy ilyen gyakorlcselekedet. cselekedet. abszolút. És ti láttatok bármilyen karácsonyi akciót, ami nem reklám lenne, de el tudjátok mondani érdekes, vagy izgi, vagy, vagy jófajta mozgalom? Könyvvel kapcsolatos persze. Nem, de pont a héten gondolkodtam az, hogy a, a könyvmarketingnek a nagy az úgy vigyált a felett, hogy öröm nézni. Az így van. Mert, hogy, Hát, mint ahogy a is sem tipikusan rám lő, mondjuk, meg a, meg a rúkkola sem, úgy, úgy alapvetően a könyvet valahogy nőknek próbálnak eladni, úgy figyeltem. Eml nem tudom, láthatok, hogy kaptunk a héten én könyves levelet, hogy menjünk el majd megint valami rendezvényre. Nem. Hát akkor majd átforvardolom. De az is ilyen kis uh, csipkés teázás volt. Uh, én meg nem csípkés, és nem annyira teázóként. Csak nézek ki a fejembe, hogy valaki próbál már nekem könyvet adni, de egyelőre nem kísérlik meg. Aha. Nekem meg már az Ódi Böltől jött talán ilyen hírlevél, hogy legjobb ajándék a hangos könyv. <gül> hm. <gül> Na, hát erre is gondoltam. <gül> és arra nem gondoltok, hogy esetleg azért a nőket célozzák be, mert ők vásárlósabb a karácsonykor. Tehát, hogy a családok például hajlamosak a, a házi asszonyra, vagy az a női figurára rátestelni azt. Én is hajlamosabb vagyok, ezt aláírom. É és T -t -t. akkor azért kell őket megcélozni, mert lehet, hogy benne ott rellenek a nem tipikus női könyvek is, de úgyis a nő veszi meg ajándéknak. az azért könyvet választani tényleg az, az nagy kihívás, és én azt javasolnám, hogyha valaki ajándékba vesz, nyilván ugye ott van, hogy vissza lehessen de hogyha sokat veszel, abból biztos, hogy van, ami, ami még nem volt meg. Tehát ez a, a mennyiség nem a valóság <gül> számít. Ez rendkívül bölcs. <gül> Én még mindjárt berakom a grincses avatárképemet, és akkor meg utána erről. Tehát sokkal inkább luttságnak érdemes az egészet. Mert hogy ha valaki tudja ezen a világon, vagy a magyar boltok közül, hogy milyen könyveket szoktam vásárolni, akkor az a Libri, mert ők vannak közel. És uh -huh. tenként az Alexandra, meg nagyon biztosan tudja még a Bookline. És uh, egyébként sem vagyok olyan ember, aki attól fél felhasználják az adatait, amiket így megadott az interneten. De az, hogy a Bookline folyamatosan olyan hírleveleket küld nekem, ami nek semmi köze az róluk tudom, hogy nem használják fel. Nagyon megnyugtató egyébként, csak törölni kell mindig, amikor jön valami tőlük. <laughs> Ö, mondjuk igen, ez lehetne célzott, de ugye van, ez, ez az Agavének van most egy egyébként szintén szimpatikus számomra ez az akció, hogy ilyen könyvverseny van, vagy könyvharc, csata, már nem is tudom, mi a neve, és minden nap lehet szavazni egy könyvre kettőből, és amelyikre több szavazat érkezik, az lesz nagyobb kedvezménnyel árusítva. És az első nap én nagy lelkesen szavaztam, mert az egyik könyvre hajtottam is, de természetesen a másik könyv nyert, és, és akkor egy kicsit dühöngtem magamban, de rájöttem, hogy az agave végül is az a cél, hogy az amit többen akarnak, arra irányítsa a figyelmet. Tehát, hogy lehet, hogy nagy sörétes puskával sok felé megy a lövész, de de nekik megéri, csak neked nem. Ö, figyelj, sikerül elfügg a könyvet, vagy a pénzemet könyvekre. Csak nagyon kevés marad belül, országon belül. Amúgy hajra magyar kiadók. <gül> hát figyelj, így aztán tényleg nem fognak veled foglalkozni. De hogy nem? És van ez egy hírem. Egy a csodálatos átkötések műsor egyébként. Mégpedig azért, mert az a hét a HVSV írta meg az informatikai hírúság, vagy portál, vagy nem tudom, hogy így a lap, ez a legjobb szóra, Kis Gergely gkj elemzőre hivatkozván, hogy jön Magyarországra az Amazon. Az a, a típének az oka, hogy cseh és lengyel áruházakat már nyitott, nagy régiós aktárépítésekben van, és logikusan mi vagyunk a következő lépés. És amennyiben ez bekövetkezik, akkor a, azok a csapatok, pedig arra hivatkoztak, hogy nincsen kész a piac, meg majd 5-10 év múlva, meg nincsen kereslet, meg nincsen eszköz, meg nincsen semmi. Hát majd ők is tőle rendelhetnek. Ők feltöldik az Amazonra könyveiket, vagy nem, de mindössze egy kész helyzet elé állít, állítódnak ők. Nem is tudom, egy ilyen negyedével beszélhetünk arról, hogy, hogy a, most jelentek meg ugye a japán piacon is ilyen nagyobb jelenléttel az igen és már létven tartó berendezésekre van kötve a Kobó uh -huh. ami ott a helyi nagy konszernált, a megvásárolt verzió vagy izé szolgáltás volt Aha. és ez most konkrétan könyvről szól vagy mindenféle elkereskedelm? abszolút szik... nincsen uh, igen. Izé, nincsenek uh, konkrétumok Semmilyen adat nincs benne, csak az, hogy be, be fog jönni az Amazon, és itt a szakértő szerint, egyébként pont ezt a cikket meg a kommenteket olvasgattam még így a ke adás kezdete előtt, majd ez még az idén megtörténik, hát azért az nem olyan hosszú idő, uh -huh. viszont az nagyon érdekes volt, hogy mennyi sok komment érkezett rá, ezt elkezdtem olvasgatni, és egyik része az a könyvkereskedelemről szól, de sokan bele csapnak, hogy igazából az, az, az annyira nem fogja megbolygatni a könyvkereskedelmet az Amazon, mert hogy eddig sem működött egy csomó minden, Maximum végképp elfogja azt, ami esetleg lehetett volna, de a sarki, sarki fényképész, mármint mint árust fogja igazán ezt megrendíteni, meg egyéb dolgokat. Minden érdekes, hogy mekkora ö, hosszú lista, ö, hozzászólás listát generált a cikk. Aha. Az nyilván munkahelyet is teremt, hogyha ilyen raktárakat hoz létre itthon az Amazon, de egyébként érdemes utána olvasni, hogy milyen körülmények között dolgoznak ezek a, a raktárosok, ezeknél a nagy amerikai ilyen retailereknél. Nem, az abszolút nem egy kedves, barátságos, óriás, aki. Nem, nem, tehát azt a munkahelyet nem feltétlenül, hogy kívánjátok. A másik pedig, hogy a, a salki fényképezőgép árusok, nem tudom, hogy kinyírtál már a magyare kereskedelem, mert pont a technikai vagy technológiai szférában. Mondjuk, nem mondják, mert attól ideges leszek. Ezek Akkor a, azt mondom, hogy eddig... ilyen frontok, ahol sosincs valós raktárkészlet információ, általában Aha. azért, mert nincs is valós raktárkészlet. Akkor azt mondom, hogy egy digitál. Oké. Okay. Az, Mi... az teljesen jogos ami többé működik, meg a, a másik fele, meg a média már tovább megy az ember, és megvesz 10 forinttal drágábban a raktárkészletről. Uh -huh. Tehát ez... ez, ez szó, szóval nem tudom, hogy a sarki működnek-e még. Nekem okay. csak az jut eszembe, amikor a Sony fényképezőgépemről ittalos állapot miatt elveszítettem a, a védőkupakot, és hogy New Yorkba kellett mennem érte, hogy boltban megvásárolsam sarki fényképészboldban, amely itthon senki, including Sony sem tart a belül. Azért megmenékesködni, hogy vannak közelebbi boltja is az szorinak, de... de... Arra, Nem, járt arra Balázs, jártam, amúgy. arra jártam. hogy sokkal jobb a sztori. I, így se szakad meg a szív, azért azt kell mondjam. <gül> Na, a következő téma, az is jó. Ö, és az már csak egy kis hír egyébként, hogy James Glyke, aki nekem nagy kedvencem, ö, díjat kapott. Isten éltesse, a Royal Society-től a idei legjobb uh, tudományos könyv írójának a diát, a The Information című könyv. Ezt említette, címüket, de nem emlékszem rá. Adásban nem tudom, hogy volt, mert szerintem azelőtt olvastam, hogy elkezdtük ezt az egészet, uh, és nem jutottam rajta végig, mert jött valami, de három ig elolvastam, és egy piszok jó könyv. Addig visz magával, és elkezd az információ történetét valahol az afrikai doboló nyelveknél, amivel lehet uh, infót közölni át a másik faluban, hogy mi a helyzet is átviszi majd a, a, a ritmusa nem morzi jelleggel, hogy tudom én jönnek az országuk. Füstjelek nincsenek mint a Tarzan filmekben? Uh, lehet, hogy kellene egy másik könyve, a füstjelek mint hogy lennének, de az már nem Afrikában egyébként, hanem az a távírónak az eleje volt, hogy a franciák elkezdték ilyen mindenféle fényjelzésekkel. Majd rájöttek, hogy rossz látási viszonyok között az, csak jobb a, a távíró és akkor megy tovább és, és, és jön el napjainkig, hogy információt közlünk már több mint 200-300 éve itt ez év a történetét egy nagyon megérdemelt így ez szerintem Aha. Jó van, nagyon informatív könyvnek tűnik, haha gyorsan gyorsanak vál, váltsunk át arra, hogy mit olvastunk a héten és Gabi, te kerjed, te olvasztál haj, mert itt az én kis címeim alatt nem lenne egy kupackönyv. De valóban nagyon informatív könyveket olvastam a héten, és, és nagyon szomorú vagyok, mert egyiket se fejeztem be. És még inkább szomorú vagyok, mert az egyik könyvből húsz oldal a hátra, ráadásul klasszikus csavaros befejezés, tehát éppen most kéne valaminek történni, de sose bánjátok, majd a legközelebb adásban ellővem a poént. Ez a könyv az Andreas Esbach, a videó című könyve, ez itt a reklam, hogy a könyvudvarban találtam meg, és gondoltam, hogy ugye a szövőket kiadták tőle, Ez a könyv, hogy nálam a határon tánca, hogy beszerezzem, ne szerezzem be, érdekelne, de nincs annyi motiváció bennem, hogy megvegyem. Meg, uh, és gondoltam, hogyha már itt van ez a Jézus videó című könyv, fillérekért, akkor ugorjanak ez ember rá, keménykötésű, 600, sok so oldalas, tehát alaposan el lehet mérni benne Vegyesek az érzéseim a könyvvel kapcsolatban. Az elején úgy éreztem, hogy odavágom a sarokba, mert... mert <gül> ott, ott volt egy pók. A macska. Nem. Um, egyszerűen um, van egy könyvemnek az a cím, hogy a Jézus videó, melynek a, a, a hátulján. Um, um, nagyon egyszerűen, tehát pár mondatban rögzítik, hogy mi, mi a kiinduló szituáció, és ehhez képest az első 45-50-60 oldal másolom sem szól, mint különböző szituációk egy ásatáson, amelyek a legfontosabb információ megosztásánál így megszakadnak. A történet annyi, hogy találnak az ásatáson egy videókamerát, amely 2000 éves Viszont, ahogy utána néz, nem egy videokamerát, bocsánat, a, a videokamerának a hátulját, tehát a kezelési útmutatóját, 2000 évesnek tűnik az egész cucc, viszont ez a videokamera még nem létezik. Hanem, hogy utána érdeklődnek, ha tudom, Sony egyébként, akkor kiderül, hogy már, terv, már folyam, folynak a fejlesztések, meg, meg a prototípus, de valójában év múlva kerül piacra, tehát ilyen pillanatban még igazából nem létezik, nem, meg nem kapható. És összecsapnak különböző csoportok, mert hogy ugye mindez Izraelben történik, feltételezik, hogy valaki oda keveredett egy kamerával Izraelben kétezer évvel ezelőtt, vajon mit akart rögzíteni. És, és felháborító, hogy ezt mondod, mert ugyanez az alaptörténet abban Legion című ilyen rövid könyvben, amit nem is tudom, néhány epizóda korábban említettem, ott a több Aha. személyisége rendelkező fickó, ott a ott a béna történelmi szár, az Aha. nem videó, hanem fotó, és ugyanúgy végig dolgok. Hát meg egyébként a Krytonnak a idővonal című Aha. Menj ja, menjünk vissza a kardozni a franciákkal, és hagyjuk a dolgokat című történelmi is. De de itt annyira konkrétan ugyanúgy a Jézus lefotózása című dolog előkerül. valami 90 éves évek elején, de egyébként 99-ben évkönyvennyi díjat nyert Európában, tehát szerepel a házéján, és tehát ki tudja, hogy ki honnan merített. A lényeg az, hogy engem kifejezetten felvételt az, hogy 50-60 oldalon keresztül, így mikor már majdnem valaki kimondja, akkor hogy mindenki a szájára csap, miközben a könyv címe az, hogy egy Jézus videó, és hát olyan három mondatban meg van fogalmazva az egész. És az papír ízű, papír papírmasés szereplőket találtam a könyvben, akikkel nem tudtam azonosulni, megpróbál a szerző egyfajta iskolás, vagy ilyen tanult eszközökkel karaktereket gyártani, hogy akkor ennek ez a tulajdonság, annak az a tulajdonsága, de igazából cserélni a neveket, akkor nem, nem, nem lenne különbség. És így a vége felé kezd úgy, úgy tűni számra, hogy magyar a történet érdekessé válik, ami 600 oldalnál és igazán csodálatos, hogy az utolsó 150-nél már az ember a könyvet, nem, nem, nem tetszett. Így a vége az most már, már érdekes, és lehet, hogy ez az utolsó 20-30 oldal, ez ad valami olyasmit, amire azt mondom, hogy jó, oké, ez egy akkor azt javaslod, hogy mindenki csak az utolsó 50 oldalat olvassa belőle, nem? Igen, igen, igen, és ráadásul most így belegondolok, nem biztos, hogy ne tudnám felvenni a fonalat. Tehát nyilván egy kicsit olyan emlékeztetett ezzel a Dan Brown sztorira, a egyetlen könyvet olvastam tőle, és azt sem nagyon szerettem a Da Vinci kódra, tehát, hogy, hogy ugye megjelenik az egyház, a gazdag euh, média Cézár, aki megpróbálja ezt a, ezt a videókamerát valahogy megtalálni, meg vannak hőseink, a fiatal ember, a fiatal lány, és euh, különböző mellékszereplők, és akkor mindig történik valami, ami előbbre rendíti a sztorit, de nem éreztem ezt akkor a mérföldköveknek, és nem éreztem a, a jeleneteket annyira megragadóknak, hogy akár e, e, ber, berántson ebbe a világba, vagy, vagy szeressem ezt a közeget, vagy bárkit megszeressek a sztoriban. Így az utolsó 150 oldalnál elkezdett az, hogy ebből lett már ilyen sablonszerűen vezetett történet, és mondom, és még bármi kisülhetett, hát legalább nem igényelt nagy erőfeszítést, azt leszámítva, hogy az év valamennyi időt. Nem tudom, hogy ez most pozitívum-negatívum, ahhoz, hogy évkönyvének titulálják, valószínűleg másoknak szerencsésebb volt a találkozása vele, és, és jobban szerették, de én nem szerettem meg ezt a könyvet. Nagyon fontos kiegészítést írt még ide az áldán. Igen, fog fogok, egyrészt nem lesz jobb a vége. Aha. Másrészt pedig ezt onnan tudom, hogy a könyvvel nem találkoztam, és most, amikor elkezdtem mondani, akkor csendesen lehalkítottam a mikrofonomat, és elkezdtem röhögni. Ebből készült egy ilyen direktú tévé film. Das Két... Jesus Video. 2002-ben. The Hand for the Hidden Reilig. Das Jesus Video, igen. És <gül> Nagyon jó. Hát ilyen J film, vagy K film. De német készítésű is, nem? Lipszilonos J film. Uh én e én... mm. Vasárnap délután vasalós. De már még csak zoknikat kell vasalni, viszont még sok van hátra. Ádám, te zoknit vasalsz. <gül> nem. nem. <gül> vasalsz. <gül> <gül> Vasal. <gül> Vasal Na nagyobb az a fajta elkeseredettség kell hozzámít uh -huh. ehhez a munkához. Uh, én mondjuk a azt lehetünk, mondjad? mások, az, az európai irodalmi díjak, azok nagyon aggasztóak. Aha. Mert hogy amit én a múlt héten nagyon, nagyon anyáztam, és most kiment róla ezen a héten a kritikám és a kötvek az erre az 2010 mellett éve Európai Gyermekkönyv, ha hasonló. És abban is borzasztóan rossz karakterek vannak, elnyújtva rosszul. Aha. Jó, lehet, hogy ez, a, ez az elvárás, és igazából törekszenek arra, hogy ilyen legyen. De hogy lezárjam ezt a, a siránkozást panaszkodást, hogy időközben... E, Érkönyvben könyvben elkezdtem olvasni az annak a reninát, ami ölembe hullott, köszönnök, köszönöm. Egyébként fent van a Mekán, és. Uh... Az, nem, nem emlékszem rá, tehát ugye mindenki emlékszik, hogy annakoran én a drámai szerelem kicsit valahogy azt gondolod, hogy ez az a, az a szenvedés, vergődés problémák, amelyeket van, aki szeret olvasni, mert a lélek finom rezdüléseinek tartja, van, aki meg rettek tőle. És elol, elolvastam az első oldalt, és így nyűszögtem az örömtől, hogy ilyen gyönyörű kezdés egy könyvnek, tehát... Nincs nálam most az e-book rédelem, és ezért át kéne mennem a szomszédszobába, hogy megszerezem, de ha éppen egy kis nyugi lehet, hogy az, és felolvasom az első két mondatát. Ú, így á, nyilván nehéz összehasonlítani egy évkönyve 2000 uh, 1999-et az Anna Kareninával, de, de lehetséges, hogy uh, kevesebben veszik mostanában az Anna Kareninát, mint ezt a ezt a könyvet. Bár mondjuk, ha meggondolom, hogy az könyvudvarban inkább ez volt, mint az annak a akkor az is egy érdekes adat. Mindenesetre, a másik könyv, amit már egy kicsit belengettem abban lassan aláttam, mert elég uh, tömény, ez a szépségkultusz, ez a Naomi wolf tól Egy nagyon érdekes, nagyon uh, gondolkodásra késztető könyv. Uh, az alap, tehát mondjuk, mondjuk 80-100 oldalt olvastam belőle, és ez az, az igazi alapos, uh, sláb, nem lábjegyzetel, de, de de számtalan, uh, uh, hogy nem jut a szembe a szó, tehát az könyv végén ott van a sok hivatkozás, uh, kutatások, idézetek, tehát ahogy rendesen ezt meg kell csinálni, ezért lassan fontolva haladok benne. Az alap kiindulás az, hogy uh, hogy a nők különböző módokon euh, voltak beszorítva volt korlátozva az éretterük, és ez szépen lassan ö, módosul, ugye ö, megváltozott már ez a, főleg a nagy világháborúk után jutottak, vagy közben jutottak a lehetőséghez, és ö, kiléphettek a klasszikus háziasszonyi pozícióból, és aztán visszasen mentek már oda, aztán szépen lassan az anyagi biztonságot is, ö, meg elérik legalábbis, persze ez a nyugati kultúrában, ez már biztosabb, és, de mégis vannak olyan eszközök, amelyek rákényszerít, vagy beszoríthatják ezt az életteret, és az a írónő szerint ez a szépségkultusz. Tehát, hogy manapság már kevésbé kell aggódni azon, hogy hogyan. Tehát, hogyha férfinélkül nem marad a bár persze számos magyar családban azért ez is ö, szerepet kap, de minden nőnek a, folyamatosan ott van egy megküzdendő feladatként a női szépséghez való visszanyúlás. Ha szép, akkor azért ö, kerül folyamatosan konfrontációba, ha nem szép, akkor azért, és ezt a, a hölgy a különböző társadalmi síkokon, különböző területeken vizsgálja, például a munkavilágánál, a kultúra, a média, a vallás hogyan hat és hogyan szorítja be a nőket azt, hogy, hogy minden áron a szépségnek kell megfelelniük, és hogy ez mennyire új dolog. Nem tudom, hogy nektek ezt most milyen így hallgatni. Én én folyam... Mindig akartam valamit mondani, de rájöttem, hogy ás durva lenne, ás szexista hát, lenne, meg mit tudom én, úgyhogy nem mondok semmit. És csak Vajrá. azt jelent, hogy nálunk a médiában kizalog szép emberek vannak. Így <gül> Így van. De, de ilyen a, a, a, egyszerű példákat mondanak a munkavilágában, bizonyos munkakörökben, ugye meg kell felelni szépség paramétereknek, és nem csak azt jó ahol bizonyos életkör után úgy hullik, vagy ha felszed pár kilót, akkor azt uh, le kell dolgoznia. De ugye a klasszikus felállás a hírműsorokban az idősebb is, okos fickó, és nálam mindenképpen fiatalabb nő is sosem fordítva, hogy egy idősebb nő legyen uh, hírműsorvezető, hanem ott mindenképpen ezt a szerepet kell elvinnie, és hogyha ebből kiöregszik, akkor távozhat. És ez, a könyv kapcsán én folyamatosan gondolkodtam, hogy mennyire ég az ez, ez a mai világunkra. Mi az, ami módosult, mi az, ami megmaradt. Amikor a magazinokról, a női magazinokról szólt, akkor úgy éreztem, hogy semmi nem változott a, a 20-30 évvel ezelőtti női magazinokhoz képest, ahol egyrészt szerepelnek a... a a nők, nőket érdeklő kérdések, mondjuk a, a, a, az abortusz kérdés, hogy azt hogyan, hogyan közelítsék meg, vagy ki hogyan, mit lehet róla tudni, fogamzásgátlás, egészség, akkor a családon belüli erőszak, stb. stb. És a másik fele, miközben ez így tágítja a tehát a másik fele viszont tele van azzal, hogy bűnözzünk egy kis csokoládéval, hogyan szerezd vissza a vonalaidat, és rengeteg-rengeteg uh, reklám arról, hogy, hogy mi az igazi. Uh, krém, ami majd eltünteti a ráncokat, meg majd ledolgozod a súlyot, stb. stb. Tehát, hogy ez a fajta kettőség, ez, ez nem változott, de ezért számos dolog alakult. Nagyon érdekes, kíváncsi vagyok, hogy a végére milyen kép alakul ki bennem az Köszönjük egész... Ki a Igen. Nagy hirtelen emberek egyébként most ilyen idősebb hírúisegíró nőket mondjuk lehet nem szépezni, úgyhogy... Így van, gyorsabb vágja, És mit olvaszták mert hogy én jövök már is? Ó, oh, igen. Az Jó, volt hát akkor én egyrészt az Erebosz kritikához olvastam novellát, amit nem tudom, hogy plankoltam már itt az adásban. Uh, Bruce Sterlingnek van a 99-es Good Old Fashioned Future nevű kötetében egy manekinek című novellája, amit most az internetnek hála lehet tölteni, egyébként az Exeteri Egyetemnek a honlapjáról a pdf-ben, úgyhogy nem kell megvenni az egész kötetet. Ami egy, egy ilyen ajándékozásra épülő struktúráról szól. Japánban vagyunk, időnként az emberek kapnak hívásokat, vagy SMS-t, vagy mms hogy mit kéne csinálni, és uh, kis szívességeket kell tenni más ismeretlen embereknek, és ez valahogy rendezi a világot, és mindenkinek jobb lesz tőle. És, uh, és ezzel a dologgal szembesül egy amerikai, azt hiszem FBI-os nő, aki meg nem érti, és miért működik itt egy maffia, és, és ez a kettő dolog feszül egymásnak és nem tudjuk kijelenteni, nyugodtan ezt, hogy itt most valakinek ez jó-e, vagy hogy, hogy tényleg jól látja ő, hogy ez egy maffia, vagy, vagy, vagy ez a ö, kedvesség kampány, azt hiszem ez a szó a gift-ekonomira, meg erre a, erre a, hú, milyen neve, jó Isten, a sok apró jó cselekedetes rendszer, ami köré már elméleteket írtak. Na mindegy, hogy az, az jó-e, de minden esetre, amikor összefeszülnek, akkor mind a kettőnek azért látszik a, a rossz oldala, vagy hogyan lehet ezt felhasználni valamire és nem fut ki sehová igazából, de nagyon szórakoztan tovább gondolható. És azért is jó azt elolvastni, egyrészt mert 20 oldal és, és napokat lehet rajta utána hagyalni, másrészt meg, meg az ilyenfajta gazdaságot, az ilyenfajta szervezeteket nagyon sokan felhasználták már. A, az Ere ami miatt olvastam, abban is ott van, az egyik Stross regényben is ott és lehet így vadászni ezekre a momentumokra, hogy hol... Hol az a logika, hogy valaki egy jót, és egyszer csak jól lesz neked is egy kicsit. Osztán, van egy uh, Fredrik Paul, és, uh, és mi a másiknak a neve? C, arra emlékszem, hogy C. Cornbluth. C.M. kornblut igen, sehol nem mondják ki. Hát így jártunk. Nak a a Vénuszüzlet című könyve, ami, ami te nem mondja jó, hanem inkább a vicces kategóriában indul nálam, mert, hogy uh, nagyon régi. Igen, ez a, ez a páros, nekem tényleg ilyen régi galaktikás emlékek ébrednek fel ilyenkor. Maga a cucc, ez Kossuth könyv egyébként, neki a fantasztikusot szerkesztette Kucka Péter, utolsó szót írt Kucka Péter. És egy 52-53-as könyv, magyarul is 70-ben adtak ki, tehát régi És és pont az időbeli távolságból fakad a, a szórakoztató faktora, mert hogy a, az 50-es években elkezdődő, elhatalmasló reklámmarketingre válaszul írtak két szerző ezt a könyvet, hogyha nagyon úgy tűnik, egy reklámok által uralt, maximum 80-as tehető jövőben vagyunk, ahol a földön, földön minden, mindent elborít a reklám, egymással szemben álló üzleti harcot, ami gyakran vérrel, és, és ha jól előre bejelentik, akkor is bírsággal megoldható gyilkossággal is járó vállalati háború, és teljesen ki van fordulva valójában a föld, és te jó Isten, ez a jövő, ez élhetetlen lesz, és, és mindenféle vegyületek vannak benne a kávéban, hogy az emberek rászokjanak, és hogy a, olyan vegyület is van benne, hogy utána megkívánja az azonos gyártónak a cigijét, és utána majd a sütit, és. mondd ezt a három dolgot, és úgy megkiváltam. <gül> <gül> Nyomjunk egy pauszt, és menjünk elsőt ízni. Uh, és, uh, és, uh, és csodálatos. Tehát, hogy Atyaúristen ettől ötven szóval éve a barná reklámok eszükbe se pedig aztán. Nem, ilyen kis vicces versikék vannak, meg szlogenek, meg uh, igazából teljesen mind is, hogy mi a történet, hogy, hogy a a kis számú lázadó konzervatívok mit akarnak elérni, meg a másik másik frakció, másik reklámindőség, hogyan próbálja megfúrni, a, a világban lehet lupickolni. hogy mennyivel egy sziril doktor rettegtek 60 éve. Közben megtaláltam ez egy Cyril. A cíl, Cyril Cyril M. Kond. És van egy Húna folytatás is terv. egyébként. Azt hiszem, a címe. Haddjárat! nekrám hadjált, jó, az lesz Igen, a jövőheti Igen. olvasmányom szerintem, mert hát ez, ez ilyen teljesen felfoghatatlan világon kívüli élmény ez a könyv. A harmadik az pedig világon belüli élmény akkor, a nap utolsó rossz átkötése részemről. Találtam egy olyan Glyke könyvet, amit nem olvastam még, a gyorsabban, amit annól a Rukolának a legesleges -leges legkezdetén szereztem be, ami egy korai műve a fickónak, és és arról szól, hogy hogyan találták ki az időt igazából. És hogy a gyorsuló világunk fordulat az, az hogyan alakulhatott ki. Ennek nagyon az elején vagyok. Az első száz oldal már végeztem, van még kétszer ennyi. De egyre gyorsabban fogod olvasni, nem? Nem, szerintem egyre lassabban fog haladni, mert egyre bonyolultabbak a koncepciók. Egyelőre ott vagyunk, hogy feltalálták a, a pontos időmérést. Egyáltalán a pontos időt, az időfogalmat, az összehangolt atomórákat, amik most már már nem az, hogy felhívunk valamit egy pontos egy időszámot, és akkor és akkor az majd jelzi, hogy mennyi az, és nagyjából beállítjuk a karórát, és uh, uraim egyeztessék az óráikat, hanem hogy század másodpercekre tudjuk. Végbe ment több technológia forradalom, mert hogy elcsiszolták odáig a, a karórát, amíg lehet, és már nagyon kevés mozgóalkatrészsel napi 10 másodperces késésekkel működett az egész, amikor jött a kvarcóra, ami meg aztán nem késett. És és hétzenés, és dátumos, és mi van még? Volt olyan, amiben lehetett a mi lehet telefonkonyíved, azt arra emlékszem. Ú, bizony. Tehát, kellett a betűk közül választani. És ilyen tökéletesen borzasztó dolgok. Még volt olyan, azt írja is, hogy a számítógépet lehet szinkronizálni, úgy, ha volt benne valami kis felbontású fos kamera, és a monitori bizonyos sarkán mutatott, átvillogta neki, vagy monitor monitorral a, a kontaktokat. És hogy ez is megvan, és hogy a világból még épülnek kézok, amit amik lassítják a dolgot. A lift kezelőknek azok köszöntek az embernek, és megkérdezték, hogy hová mennyi, és felnyomták a kart, és helyettük volna automata liftek Meg megjelentek a Gumiszélek a Metróajtókon, hogyha oda csukja az embert, akkor az ki tudja húzni a kezét, és a Metró tovább megy. És nem vágják le a kezét, nincs úgy meg, meg, meg sípok, amik szólnak, hogy az zárunk az ajtó, meg ajtózárógombok, amik álltak be sincsenek kötve mert csak arra majd megnyújtas az ideges embert. Úgyhogy egyrészt a koncepció izgalmas, másrészt pedig látszik az, hogy, hogy korai könyv. Tehát úgy a szerkesztettsége, mint, a, mint a, az egységesség az még hagy maga után valót, de még így is jó. Nagyon jó hogy? hangzik. Mint ahogy a visszhangom is megjelent. Halló, halló, Ilyen, halló. halló. De csak az enyém, Ádám, ez gyanús. Most már eltűnt jó van. Na, én meg nagyon-nagyon egy ilyen abszolút ultra hipster könyvet olvastam, ott kezdődik, hogy már leve a boeing boeing reklámozták ezerrel, és egy Kickstarteres gyűjtögetés során dr. össze rá pénzt a Robin nevű író. Az a cím, hogy Mr. Penumbra's 24-hour bookstore én novel, tehát... Yeah. Visszaértünk. Van, visszaértünk. És van benne kriptográfia, nyomtatás, elektronikus fontok, több száz éves összeesküvés, meg szekta, Google dolgozók, hadúp aztán tehát mit tudom, minden, amit el tudunk képzelni, ilyen hipster téma, így belefűzte ebbe a könyvbe a fickó. Ez az érdekes dolog, hogy ez egy novellából készült a novellát ilyen podcast formában le lehet tölteni, meg talán még fel lehet lenni az eredeti novellát is a Kindle Store-ban, amit ilyen egy, egy dolláros singleként adott el a fickó. Úgyhogy abszolút trendi, hípés teljesen képben van a mostani könyvnyomtatás és e commerce Ez kapcsolatban. Ezt képest egy tök jó könyv, szóval egy nagyon könnyed kis történet arról szól, hogy, hogy van egy munkanélküli webmarketinges webdesigner, aki így a, a crash után nem nagyon talál munkát magának, pedig hát nagyon tetszik neki ez a terület. És rá egy ilyen álláshirdetése egy 24 órán át nyitva tartó könyvesboltból, ilyen éjszakai eladót keresnek. És hát szépen lassan rádöbben a fickó, hogy, hogy hát könyvet nem nagyon vásárolnak itt az emberek, de járnak be a hátsó szakaszból kölcsönözni bizonyos, teljesen érthetetlen könyveket, ilyen nagyon furcsa alakok ezek a könyvek természetesen valami elkódott információt tartalmaznak, és akkor a Fickó Rubi nyelven ír egy ilyen vizualizációs programot, ami megjelenít, hogy ki milyen könyvet kölcsönöz, és akkor ebből összeáll valami, nem mondom, tovább a történetet, innen lehet sejteni, hogy, hogy akkor elkezdődik a nyomozás, és akkor tényleg közben visszamegyünk a, a nyomtatás feltalálására, meg mindenre, és itt jelennek meg a szekták, meg, meg a a Google, meg minden. Az az érdekes, hogy, hogy az elején kicsit úgy éreztem, hogy talán túlságosan így e, sztárolta így a mondjuk a érdekes eleme a történetnek, hogy a, a Love Interest ugye a sztoriban, ez egy gyönyörű csaj, aki a Google-nél programozó, de programmenedzser akar lenni. És hát gyakran meglátogatja a Google Office-t is a, a főszereplő. És az elején nagyon annak találtam, hogy mennyire sztárolja ezt az egész céget, meg az embereket, meg minden, de aztán így a második felére aztán tényleg átfordult egy ilyen megfelelő skepticizmus a dolog, hogy, hogy fogyasztható legyen. Nagyon könnyed olvasmány, ezt az összeesküvés elmélet, meg a szekták, meg a nyomozás, meg minden ellenére ez egy nagyon könnyen fogyasztható, igazából nem nagy feszültséget tartalmazó könyv, és nagyon gördüléke, nagyon jól olvasható stílusa van a fickónak. É, érezni, hogy egy, egy novellát lazított föl könyv hosszúságúra, de nem olyan szinte, hogy zavaró legyen, csak például most mondtam ezt a Rubi program dolgot, van egy ilyen oldalas értekezés kb. a programozási nyelvekről, és nagyon viccesnek találtam, hogy így a, a, hogy, hogy hogyan írja le a bizonyos programozási nyelveket, már amit is érdemes elolvasni az ilyen teki embereknek, de teljesen szükségtelen volt ott a legény szempontjából. Erről az jut eszembe, hogy ugye beszéltünk ezekről a könyvekről, a szépirodalomról, ami így a nőknek szól direktben, és receptek vannak benne, de akkor ezek szerint megvan ennek a megfelelője a gékek Mint nem programozó férfi, kikérem magamnak. Én nem is mondtam férfit. Jaj, ja, szóval mondom, jó pofa történet, meg, meg mindenképp tudom egy ilyen könnyű, mit tudom én szombati ebéd után leül az ember, és akkor egy félálomban valamit olvas, akkor időnként felnevet rajta. Meg, meg nagyon érdekes olyat olvasni, hogy ennyire időszerű, és ennyire a 2012-ről szól mondjuk így Aha. a hangvétele az egésznek. Érdekes lesz még tíz év múlva visszaolvasni, hogy mennyire tűnik szánalmasnak akkor. De látszik, hogy ez a fiszko nagyon-nagyon ott van így, így önmarketingben, meg Hát látszik, hogy ilyen, rögtön a Boeing-Boeing is lecsapott rá, mert annyira az a világkép, hogy ez a hipster hozzáállás lejön benne, hogy, hogy biztos, hogy nagyon sokaknak fog tetszeni. És a, maga az eredeti novella ilyen podcast formában, ahogy mondtam, hogy ingyen letölthető. Nagyon-nagyon rossz a felolvasás benne. Úgyhogy nem feltétlen azt javasolnám, de érdekes miután a rendes könyvet elolvastuk, vagy meghallgattuk, akkor utána hogy az eredetibe belekóstolni hogy ott azért ott vannak a bizonyos mondatok is, meg a történetnek a veleje, de azért a hosszabb és is tudom javasolni. Ezt nekem eladtad. Mondom, te abszolút szívesen ajánlom mindenkinek, csak lazába kell gondolkodni, nem egy állító. Hozzáolvasatjunk majd doktoroktól, most. Oké. És nektek akkor jó hetetek volt. Én panaszkodtam csak itt, vagy jöttem elő a feminizmussal, amire mindenki csendben reagált. Az ötperces néma csend. Azt, kínos... azt hozzását tenném, hogy, hogy az alatt szépen veszítettünk hallgatókat, így riltájban rossz látni, hogy mik azok a témák, nem... Igen, igen, igen. És most így a végére gyorsan mindenkinek meghozom a kedvét, hogy kikapcsoljam, mert idehoztam a kényt, hogy felolvassam az Anna Karanina elsőkét bekezdését. Ez amit nagyon nagy jó lesz, legyél szíves. Oké, okay, így kezdődik az tím, angol. valaki mély hangon szóljon bele, hogy fussatok, bolondok van, így <gül> <lálgatunk. gül> Igen, így kezdődik. A boldog családok mind hasonlók egymáshoz. Minden család a maga módján az. Oblonszkijéknál teljes volt az űrzavar. Az azt, hogy megtudta, hogy az urának viszonya van a ház hajdani francia nevelőnőjével, és kijelentette, hogy ezek után nem hajlandó egy fedél alatt élni vele így indul a történet. És uh, ez a két mondattal, vagy ez gyakorlatilag három rövid mondat, itt teljesen megvet, hogy semmi felvezetés, semmi lassan bevisz, bevonjuk az olvasót, és akkor majd a szánkra csapunk, hanem kapunk valami szituációt, amivel mi lesz, mi lesz, most ebből misül ki. Úgy tök jó volt hallani, hogy felolvasol, ezt is át lehet kötni abba, hogy aztán itt terveződnek mindenféle ilyen olvasós estek. Igen, Arról, majd később informáljuk a hallgatókat, persze. Amint magunk kitaláltuk ezt egyáltalán. Így van. Jó, van, hát akkor ez is működött, kicsit visszhangos volt, de azért falura elmegy. Fontosan, szervusztok, indegetünk. Sziasztok! Sziasztok.